It's summer Din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul I-128. La microfon este preotul Valeriu, în următoarele minute își va aduce lecțiunea de zi, respectiv cu citirea versetului și o meditație din versetul 28 al Evangheliei după Ioan, capitolul 10. Mai înainte de aceasta, doresc să vă citesc o scurtă, un fragment dintr-o scurtă scrisoare a unui întemnițat pentru Domnul Hristos din părțile răsăritului, Scrisoare care are să ne spună foarte multe nouă celor care, prin Harul Lui Dumnezeu, suntem astăzi liberi să-L slujim pe El. Scump frat și surori, își începe fratele scrisoarea, vă salut cu dragostea din Domnul nostru Iisus Hristos. Cunoașteți cântarea de laudă care începe cu aceste cuvinte, veșnică strălucire a gloriei de nespus. O cânt adesea în celula mea și sunt mângâiat totdeauna. Cu toate că suntem despărțiți de zidurile unui închisori, nu suntem noi uniți în același duh? Visez adesea că vă, vă revăd. Rămâneți tari în Domnul până va reveni. Iată, deci, ascultători, că pentru acest creștin întemnițat din pricina credinței sale, într-o țară din răsărit, împrejurările sunt foarte grele, și totuși el cântă în închisoarea sa, precum Pavel și Sila din faptele Apostolilor. Satana căuta să-l sperie prin amenințări dar el nu se teme de aceea care nu pot face nimic sufletului. Oamenii au crezut că prin gonindul vor zdrobi energia sa și îi vor frânge resortul, dar credința sa activă și vie se odihnește în resortul Dumnezeu. Au voit să-l adâncească în deznădejde, dar el este susținut de așteptarea întoarcerii Domnului Hristos. Au căutat să-l izoleze închizându-l, dar a fost despărțit de frații săi numai fizic. El este unit cu ei în duhul. Și în cele din urmă au crezut că se va închide în el însuși, dar el nu se gândește decât la alții și se roagă pentru ei. Acest exemplu să ne atragă luarea minte. Ce facem noi cu libertatea de care ne bucurăm? Suntem noi destul de recunoscători? O punem noi în serviciul stăpânului nostru? Mijlocim noi pentru cei închiși în închisori? Sau nu cumva noi suntem în închisoarea alergării după bunurile pământești? În închisoarea iubirii după lucrurile acestea și plăcele trecătoare? În închisoarea Duhului de partidă? Iată aici un om care în mod fizic era despărțit de frații săi, dar în Duhul se bucura de unitatea cu ei. Ce contrast între această situație și acum cealaltă? Noi cei care suntem liberi ne închidem singuri, deși fizic suntem unii lângă alții, ne izolăm singuri în Spatele zidului Duhului de partidă. Doamne, Tată, ceresc, te rugăm ca, apropiindu ne de mesajul care ne stă în față, să ne luminezi tot mai mult cu privire la beneficiul, la marele har care ne-l-ai făcut de a fi liberi în lumea aceasta, liber fizic, și să primim și eliberarea ta duhovnicească. Fie ca ascultarea programului acestuia să aibă darul de a ne aduce pe toți în dragostea ta care ne unește așa după cum tu ești unit cu Tatăl. Spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Dumnezeu este agul meu. Dumnezeu este agul meu. Aleluia! Aleluia! Aleluia! El el mi-e steag și El mi-e spune El Iisus Eu îl port Eu îl port Dar El mă port El Iisus. Cu cât vântu-i mai semeci Cu atât mai măreți Mic și slab stegar sunt eu Însă steagul-i Dumnezeu Însă steagul Dumnezeu Aleluia! Aleluia! Din inimile acelora care sunt uniți sub steagul dragostei lui Hristos, răsună un Aleluia permanent. Un Aleluia care începe din clipa în care l-au primit pe Domnul Isus și intră sub steagul lui Dumnezeu, și un Aleluia care nu se va sfârși niciodată. Iubiți ascultători, să ne grebim cu toți, să intrăm sub steagul dragostei lui Dumnezeu Redicat pe crucea Golgotei și atunci viața noastră va fi un permanent și un nesfârșit aleluia care va începe de acum și nu se va sfârși niciodată pentru că Dumnezeu, Cel care este dragoste nesfârșită, nu se sfârșește niciodată. Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, am amintit că ne aflăm în versetul 27 al Evangheliei după Ioan capitolul 10, în care Domnul Isus stătea de vorbă cu iudeii religioși care s-au tulburat când El le-a spus că El este păstorul cel bun și toate celelalte în legătură cu aceasta. Versetul 27 sună felul următor. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Domnul Isus a spus acest verset în completarea versetului dinainte 26 unde arăta. Dar voi nu credeți pentru că după cum v-am spus nu sunteți din oile mele. Și acum în versetul acesta arată Domnul Isus, Pentru că oile mele ascultă glasul meu Eu le cunosc și ele vin după mine Se pune întrebare De ce o fi asemănat Domnul Isus pe credincioșii săi cu oile? Iată câteva caracteristici ale oilor Oaia este un animal care nu se poate apăra Este un animal căruia îi place să stea în turmă Oaia nu poate trăi singură este un animal supus și ascultător. Oaia este un animal care nu are în sine nimic nefolositor, așa ca și mielul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Oaia este un animal care nu umblă după mărire, după șefie. Păstorul este conducătorul oilor. Oaia este un animal care cunoaște păstorul fără greș. Oile nu se luptă între ele. De unde ar fi venit luptele? La Iacov 4 cu 1 ni se arată. Cine vrea să citească epistola lui Iacov, capitolul 4 cu versetul 1. Domnul Iisus arată deci că oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Naturile, firile deosebite nu se pot supune unele altora, ci se luptă între ele până la nimicire. Ori focul biruiește, ori apa evaporându-o. Ori apa biruiește focul stingându-l. Una din ele trebuie să rămână și cealaltă dispare. Oile Domnului Iisus, adică cei născuți din nou, au firea lui, de aceea îl ascultă, îl pot asculta pe el. Cum să asculte păcatul de sfințenie? Cum să asculte ura de porunca dragostei? Cum să asculte și să se supună minciuna față de adevăr? Acestea sunt legi peste care nu se poate trece. Dacă suntem oi, din turma Domnului Isus, trebuie să-i cunoaștem exact glasul și să-l ascultăm fără abatere. Ascultarea este semnul că avem în noi Duhul Fiului Lui Dumnezeu, care a fost ascultător până la moarte față de Tatăl. A asculta glasul păstorului cel bun înseamnă a asculta de cuvântul Lui Scris, Sfânta Scriptură, și a trei zilnic după acest sfânt cuvânt. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Ascultarea este o însușire a oilor sănătoase. Credința adevărată te duce la ascultare, iar ascultarea îți crește și îți limpezește chipul lui Hristos în tine. Iudeii, pentru că erau necredincioși, nu puteau să asculte de Domnul Isus. Oile care ascultă glasul Marelui Păstor primesc din partea lui o încurajare. El spune, eu le cunosc. Da, el cunoaște pe fiecare din oile sale, căci pentru fiecare și-a dat viața ca preț de răscumpărare și nu le lasă în mâna vrăjmașului, ci le ocrotește cu dragoste și le împlinește toate nevoile ca să poată duce o viață de pace și de bucurie. Pentru că oilor le place să asculte glasul păstorului, de aceea îl urmează. Ascultarea este dovedită practic prin faptul că ele merg pe urmele Lui. Oile Lui Hristos se mai numesc și Sfinții Lui, iar despre Sfinți se spune că primesc cuvintele Lui Dumnezeu și le împlinesc. Sfânt înseamnă neamestecat, neamestecat cu lumea păcatului. Și ele vin după mine, spune Domnul Isus. Oile Lui Hristos vin după El. La celelalte animale, păzitorul merge după ele cu biciul. La oi, păstorul merge înainte, iar ele merg de bunăvoie din dragoste după el. Vin după mine, spune Domnul Isus, adică după cuvântul meu. Cum arată cuvântul, așa merg și cei ce sunt oi din turma Domnului Isus. Dacă urmezi pe Domnul Isus, felul lui de a fi, ești liniștit. Această urmare îți dă siguranță și pace. Chiar dacă toată lumea s-ar ridica împotriva ta. Ca să poți urma cu adevărat pe Domnul Isus, trebuie să te părăsești pe tine, voia ta, calea ta și planurile tale. De asemenea, trebuie să părăsești căile și sfaturile oamenilor care nu au duhul și felul de a fi al lui Hristos. Aici se cere o hotărâre puternică și gata de jertfă. Dar cine vrea, poate... Mântuitorul nostru îl ajută. În versetul 28, vorbind despre oile lui, ca să-i facă pe iudei aceștia religios să înțeleagă de ce nu pot să-l primească pe el, Domnul Isus le explică. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Din Isus și prin Isus. Vin toate darurile lui Dumnezeu spre noi, spre noi cei care prin credință am devenit oile sale. Domnul Isus spune aici, eu, eu le dau viața veșnică. Viața veșnică nu poate fi cumpărată sau dobândită prin munca omului, ci ea este darul lui Dumnezeu, prin Domnul Isus pentru toți cei care cred. Ea este cea mai mare fericire pentru un suflet. Siguranța veșnică este legată de viața veșnică. Pe aceea cărora el le-a dat viața veșnică, îi încredințează în grija tatălui. Nici un dușman fățiș, nici un prieten înșelător, nici o ispită vicleană, nici un păcat încântător nu-l va răpi din mâna celui care ține, căci puternicia este în această mână care ține oile lui. Prin ea, prin mâna aceasta, a fost făcută lumea. Mâna aceasta, care ne ține pe noi oile lui, ține planetele în drumul lor și stelele în locurile lor. Nu are el oare destulă putere să mă țină și pe mine în siguranță? Există sau poate exista vreun dușman pe pământ, sub pământ sau deasupra cerului, care să mă poată răpi din această mână? În veac nu vor pieri, spune Domnul Iisus, și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Diavolul dă târcoale în jurul nostru și încearcă să ne smulgă din mâna scumpului nostru mântuitor și păstor, dar nu poate face nimic. El este un vrăjmaș biruit, e un câine care latră, dar mai mult nu poate să facă. Un mare om al lui Dumnezeu, spârgen spunea, dacă satana ar putea răpi un singur miel din turma Domnului, s-ar lăuda și ar spune că păstorul este slab, dar nu poate face acest lucru. În mâna Domnului Isus, pe lângă puterea pe care o are, este și înțelepciunea veșnică. Ea cunoaște toate tainele și nu poate fi surprinsă niciodată de vreun plan dușmănoș pe care să nu-l cunoască. Veșnicia însă se găsește în această mână. În tot lungul veșniciei, ea nu-și pierde puterea și înțelepciunea. Face, deci, să ne încredem în el în chip desăvârșit. În adevăr, din mâna Domnului Isus nu ne poate smulge nimeni dacă rămâne în ea. Rămâneți în mine, spune Domnul Isus, și atunci voi rămâne și eu în voi. Sfântul Apostol Pavel asigura pe toți cei care erau cu el în corabie, spunându-le, niciunul nu va pieri. Dar pune o condiție, dacă oamenii aceștia nu rămân în corabie, nu puteți fi scăpați. În Împrejurările acestea se găsesc în faptele Apostolului, capitolul 27-28. De rămânerea noastră în Domnul Isus, în ceea ce este El, Fiul Lui de-a-Fi, de statornicia noastră mâna Lui, este legată de plina siguranță a mântuirii noastre. Să fim însă liniștiți, căci însuși mântuitorul nostru veghează asupra noastră ca să nu părăsim mâna Lui. Noi ne-am prins de mâna Lui și ne putem lăsa, dar și El ne-a prins și El nu ne lasă. Slavă, slavă veșnică îi aducem acum și în vecii vecilor pentru minunata și veșnica sa dragoste care ne poartă de grijă. În versetul 29, Domnul Isus spune alte lucruri minunate în legătură cu oile sale. Să ascultăm! Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Iată un lucru de mare însemnătate pe care îl observăm mereu la Domnul Iisus. În orice împrejurare, atât în fața ucenicilor cât și în fața fariseilor și a întregului norod, el înălța pe tatăl, arătându-l ca pe singura și adevărata obârșie a oricărei lucrări. Când ucenicii sau norodul rămâneau uimiți de semnele minunile sau vorbirile lui, îndată el îi îndrepta pe toți spre tatăl, dându-li lui toată slava. El era una cu tatăl în toate privințele, dar niciodată nu se așeza în așa fel încât tatăl să fie acoperit. Să învățăm smerenia de la Domnul Isus, căci în smerenia lui nu se vedea nicio umbră și nicio mișcare străină. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți. Domnul Isus, vorbind despre oile sale pe care și le-a câștigat prin jertfa sa, spunea că tatăl i le-a dat și acesta este marele adevăr.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 Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat tu. Fiul lui Dumnezeu Marele nostru Mântuitor n-a fost nicio o clipă despărțit de tatăl, ci tot ceea ce făcea venea de la tatăl. El s-a făcut ascultător de tatăl până la moarte, de aceea a putut deveni urzitorul unei mântuiri veșnice. Nimeni, spune Domnul Isus aici, nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Oile Domnului Isus erau și în mâna lui și în mâna tatălui, dar aceste mâini dumnezești sunt de fapt una singură, pentru că Fiul este una cu tatăl. Cât de liniștiți ar trebui să fim noi credincioșii oile Domnului Isus, știindu-ne niște mâini atotputernice? Nici o altă putere din Univers nu poate să ne răpească din veșnica binecuvântată și a tot puternica mână a Fiului și a Tatălui. Dacă cineva, ascultând aceste gânduri, nu are siguranța că este o aia bunului Păstor, să se grăbească să asculte de glasul său și se va bucura și el sau ea de mântuire acum și în toată veșnicia, căci de aceea a venit Domnul Isus ca să o dea. Și rodă tuturor tuturor acelora care o cer și care se arată dispus să o primească așa cum a trimis-o el. În versetul 30, Domnul Iisus face o mare declarație în câteva cuvinte scurte. Spune așa. Eu și Tatăl una suntem. Iubiților, unitatea. Iată pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul. Unitatea. Iată starea tuturor adevăraților copii ai lui Dumnezeu. Unitatea. Iată împărăția lui Dumnezeu și lucrările făcute de El. Unde nu-i unitate, nu-i Dumnezeu, nu-i lucrarea Lui, nu-i împărăția Lui. Dumnezeu ne-a creat și ne-a născut din nou ca să fim una cu El și una toți în El. Dacă nu suntem așa, atunci ori nu suntem născuți din nou, deci nu avem natura firea lui Dumnezeu, ori suntem bolnavi. Numai mădura, mădularele paralizate nu sunt una în mișcare cu tot trupul, nu se armonizează cu poruncile date de creier. Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul ni se dau drept, pildat, de săvârșită de unitate, de la care trebuie să învățăm noi, cei care spunem că suntem creștini și care mărturisim că suntem mădulare în trupul lui Hristos. Eu și Tatăl una suntem. Ei sunt una în toate privințele, ca fire, plan și lucrare. Nu este singurul loc în care Domnul Isus se identifică cu Dumnezeu. De multe ori citim anumite cuvinte pe care Dumnezeu Tatăl le spune despre sine și tot aceleași cuvinte le rostește Domnul Isus despre sine însuși. Spre exemplu, în Apocalipsa 1.8, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Iar în Apocalipsa 22.13, Eu sunt Alfa și Omega, cel din întâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul, de data aceasta, zice Domnul Isus. deci amândoi depun aceeași mărturie. În împărăția lui Dumnezeu nu sunt părți, nu sunt națiuni, nu sunt religii, nu sunt naturi fir deosebite, ci există o desăvârșită unitate, așa cum sunt celulele și mădularele unui trup sănătos. Această împărăție începe chiar de acum de pe pământ în cei cu adevărat născuți din nou din Dumnezeu. Împărăția aceasta nu începe numai spunând cuvintele, vie împărăția ta din tatăl nostru ca pe o poezie spusă pe din afară, ci împărăția aceasta vine în inima fiecărui om care în mod conștient și cu totul deliberat se prezintă înaintea împăratului Dumnezeu și spune da, îți mulțumesc că mi-ai dat această împărăție în fiul tău prea iubit, primește-mă te rog și pe mine, izbăvește-mă din felul meu de șer de viețire, dă-mi și mie natura ta, fă-mă copilul tău că-ți doresc să primești și eu împărăția ta în viața mea. Acela care face această declarație înaintea lui Dumnezeu, și care după aceea merge în ascultare de Dumnezeu ca un copil care ascultă de părinții săi, citind Cuvântul lui Dumnezeu, acela face parte din împărăția lui Dumnezeu, în inima și în viața lui, împărăția Domnului deja a început să lucreze cu efect. Un om al lui Dumnezeu, vorbind despre unitatea în Dumnezeu și în împărăția sa, spune: Religia de eu și tu, este în mod necesar o religie cu raporturi de la stăpân și rob. Religia creștină unește pe eu cu tu. Mulți sunt ținuți departe de Dumnezeu prin contemplarea și adorarea lui Dumnezeu. Adică nu se apropie de Dumnezeu ca să-i dea iubirea și să devină una cu el în iubire, ci stau de la distanță și îl contemplează și nu se aleg cu nimic? Domnul Isus Hristos este una cu Tatăl și una cu și săi. Saule, Saule, de ce mă prigonezi, spunea Domnul Isus când s-a arătat lui Saul pe drumul spre Damas. Adevărul era că Saul nu prigonise niciodată pe Isus, ci numai pe ucenicii lui. Dar Domnul Isus nu face deosebire între sine și ai lui. El, când gândește sau vorbește despre mine și tine, fratele meu, spune eu. La fel după cum, ducându-te la doctor și durându-te mâna, nu-i spui pe mâna aceasta o doare mâna sau pe mâna aceasta o doare la cot. Îi spui pe mine mă. Doare mâna. Sau pe mine mă doare piciorul, sau pe mine mă doare urechea, Orice mădular din trup care te ar dura, față de orice mădular din trup care te ar dura și te duci la doctor, tu te explici cu pronumele eu. Eu sufăr la mână, eu sufăr la picior, eu sufăr la ureche. Așa și Domnul Iisus. El este una cu copiii săi și de aceea ce sufere ei, suferă El. Ce se face lor, i se face lui. Mare grijă să avem tot ce face în trupul lui, lui Hristos căci de felul cum ne purtăm cu Și lui, ne purtăm cu el și odată în veșnicie ne va fi imputat sau răsplătit. Dumnezeu nu creează nimic în afara sa. Tot ce a creat devine în clipa creației parte a ființei sale. Noi formăm o lume lăuntrică a lui Dumnezeu. Niciun punct al cercului de foc creat de un cărbune aprins, pus în rotație, nu este străin cărbunelui. Viața cărbunelui aprins, pus în rotație, constă în a străbate mereu, în a fi mereu în toate aceste puncte. Ca făptură nouă, eu sunt un mic mădular al Dumnezeirii, dar trebuie să fiu conștient de lucrul acesta, să mă socotesc una cu Dumnezeu și să trăiesc la înălțimea acestei stări, pentru că eu am voința liberă și el mă întreabă dacă vreau să mă socotesc și să beneficiez de toate aceste haruri minunate. Dumnezeu așa mă socotește, adică una cu El, dar și eu trebuie să mă socotesc una cu El în mod conștient și cu totul deliberat. Domnul Isus avea despre sine însuși conștiința de plinei unități cu Tatăl. Aceasta reiese din multe locuri din Scriptură. De exemplu, în Apocalipsa 6 citim despre ziua cea mare a mâniei lui, deși în versetul dinainte este vorba de două ființe, cer de de pe scaunul de domnie și de miel. Dar aceste ființe sunt una. În Apocalipsa 11 cu 15 citim Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El, nu zice ei, va împărăți în vecii vecilor. La conștiința aceasta pe care o avea Domnul Isus, ca Fiul lui Dumnezeu trebuie să ajungem și noi ca fii ai lui Dumnezeu, ca oameni noi născuți din Dumnezeu de aceeași fire cu El așa cum s-a arătat mai sus. Unitatea dintre Dumnezeu și cel credincios este arătată în Noul Testament în patru forme Prima dată prin unirea pietrelor cu temelia Pietrele nu-și mai duc greutatea proprie, ci temelia o duce Temelia este Hristos Al doilea, unirea dintre viță și mlădiță Numai unită cu vița, poate mlădița să dea roadă Al treilea, unirea dintre bărbați și femeie E vorba despre Hristos și Biserică. Și al patrulea, unirea mădularelor cu trupul. Acesta este asemănarea cea mai ușor de înțeles. Toate aceste asemănări ne fac să înțelegem ușor și desăvârșit unitatea dintre noi, credincioșii, cu Dumnezeu. Învățătura despre unitatea cu Dumnezeu și despre unitatea făpturilor în Dumnezeu este foarte puțin cunoscută și înțeleasă printre credincioși, deși Noul Testament vorbește limpede despre ea. Totuși, cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt și are în el Duhul Ascultării de Dumnezeu, va ajunge să înțeleagă tot adevărul. Vorbind despre unitatea cu Dumnezeu și unitatea fapturilor noi în Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, Aceasta este adevărata dragoste să nu vezi în cel ce este iubit, și în cel ce iubește două ființe despărțite, ci una singură. Ceea ce este de aceeași natură se contopește, naturile deosebite se resping. Lumina se contopește cu lumina, apa se contopește cu apa. Fiul este una cu tatăl. Mulțumesc Dumnezeul meu pentru lumina pe care mi-o dai și mi-o crești zilnic. Ajută-mă să nu-ți pun piedici în lucrarea pe care vrei să o faci în mine și prin mine, ci să fiu una cu tine așa cum dorești tu și de asemenea prin tine să fiu una cu toți copiii tăi preubiți, cu care împreună alcătuim trupul tău binecuvântat. Iubiți ascultători cu aceste gânduri minunate că aparținem Domnului Hristos toți cei care vrem să fim mai Lui și că suntem una cu El prin Duhul Său cel Sfânt cu El și cu Tatăl,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 Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului 128 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unei poezii al cărei titlu este Să nu te părăsesc. În poezia aceasta, autorul cere un fel de rugăciune, cere har și putere de la Dumnezeu să nu-l părăsească niciodată, nici când, pentru nimic. Și să nu uităm... Domnul Iisus este una cu toți credincioșii Lui. Cu alte cuvinte, autorul dorește ca niciodată să nu părăsească întâlnirea cu cei iubiți, părtășia cu toți aceia care au fost descumpărați prin sângele scump al Domnului nostru, Iisus Hristos. Să dăm deci citire poeziei. Să nu te părăsesc pe tine, Mântuitorul meu slăvit, chiar dacă ar trebui pe lume să părăsesc tot ce am iubit. Să-mi pot chiar părăsi părinții Și casa în care m-am născut Pe tine însă niciodată Nici chiar pe un drum necunoscut Să pot să mă despart de locuri și lucruri Cât mi-ar fi de dragi Pe tine însă niciodată Pe ori și unde mă atragi Să pot lăsa ființe scumpe Să pot cea mai de preț să las Pe tine însă niciodată ci să-ți urmezi cu orice pas. Aceasta mi-e și rugăciunea și teama inimii, mereu: Să nu te părăsesc, o Doamne, înveci Mântuitorul meu. Amin.